Все це було надзвичайно великих розмірів, а з диких очей прискала така ж дика, безпредметна людь. Людь до всього, на що б вони не дивилися. На людину, на дерево і на все живе. Все це йому хотілося настромити на роги і затоптати товстенними, обрубкуватими ногами з двокопитними ратицями. Хвіст страховицька кінчався довгим жмутом волосся, який прикрасив би собою найліпший султанський бунчук. Ясно було, що страховисько йшло до водопою, йшло, понуривши голову, і страшно ревіло. На щастя, недалеко від того місця, над самої криницею, ріс старий гіллястий дуб. Запрожиць одразу оцінив усі вигоди своєї позиції, і митті вирішив, що йому чинити з огляду на страшного ворога. Він сам був свого роду буйтур, хоча дещо розумніший за рогатого тура. Страховицько, побачивши людей, зупинилося від подиву і перестало ревти. Потім воно почало рити ногами землю, бити хвостом по боках, і, понуривши голову, знову заревіло, але ще більш загрозливо. — Хлопці, — швидко наказав запорожець, — зажалісти на дуба, мерщій, мерщій. Парубки не чекали, поки він повторить наказ. Як коти подерлися вони на дерево, чіпляючись за кору та за сучки, і опинилися на найвищих гілках дуба. А запорожець з довгим ратищем наперевіз став біля самого дуба і сміливо чекав ворога. Страховись коривіло і поволі сунуло вперед, загрозливо трясучи велетенською рогатою головою і бородою. Запорожець, знявши шапку з червоним верхом, замахав нею, ніби на знак привітання рогатому гостеві. Високий рогатий гість, побачивши червоне, зовсім розлютився і кинувся на зухвалого козака, схрускотом минаючи землю величезними ратицями. От тут візьме на роги нещасного. Але Запорожець спритно ухилився і став за дубом. Страховецько кинулись прямо і стукнулося лобом об дерево, в цілковитій бичачій впевненості, що кряжистий дуб повалиться, як гнучка очеретина. Та дуб не повалився, а нерозумна тварина все перла лобом в непохитний прикорень. Тоді хитрий хохол запорожець, Висунувшись за дуба своїми лукавими очима і червоним верхом шапки, ще більше розлютив оскаженілу тварину і в одну мить всадив списа під ліву лопатку звіра в те саме місце, куди природа помістила серце як у людини, так і у тварини. Відчувши біль, Тур заревів так несамовито, що грецько мало не звалився з дуба, а друкар став злякано хреститись і читати Богородицю. Стоячи за дубом, Запорожець, усе глибше встромляв ратище в серце Тура. Той не витримав із ревом. Та хрипінняв, став на коліни. Зрами юшила кров, забарвлюючи темним пурпуром коріння дуба і найближчу зелень та землю. Тварина намагалася встати і знов била рогами дуба, не догадуючи, що коли вона ступила крок вправо або вліво від дуба, тіло запорожця затріпотіло б на рогах або завилося, як хробак під ратицями. Запорожець, струмившись, писав ще глибше, наче кіт, вискочив з-за дуба з довгим ножем у руці і, широко розмахнувшись, вігнав блискуче залізо в тім'я тварини, або, вірніше, в потилицю, в те саме місце, де кінчається череп, голова і починається хребет. Залізо війшло по саме держало. У тура підломилися ноги, і він запіненою мордою ткнувся в корінь дуба, падаючи усім своїм величезним важким тілом. Отже, тобі, Туре, задихавшись, вимовив переможець, кланяйся низько-низенько, кланяйся козакові в ноги. Конаюча тварина хрипіла, конвульсійно, здригаючись. Хлопці, годі вам горобцями на дубі сидіти, звернувся запорожець до своїх товаришів. Ті злізли з дуба і з дивуванням та острахом дивилися на мертвевше страховисько. Гу-гу, засвистів Грицько, це так бугай. Та ще й з бородою, наче цап, дивувався Юхим. Запорожець тим часом милувався рогами і хвостом забитої ним тварини. Він гладив роги рукою, захоплювався тим, що вони такі гладенькі, міряв їх довжину четвертями. — Та й порохівниці ж добрі вийдуть, — мимоволі вигукнув він, — от порохівниці стонаться кіп. Розкішний густий турячий хвіст викликав у нього інші козацькі мрії. — А з хвоста — бунчук на все військо запорізьке, такого бунчука і в самого султана немає. Перемога над туром була досягненням і в іншому відношенні, в економічному, як тепер би сказали. Харчів тікачів кінчалися, рибу з'їли, гірки з'їли, хліба лишилося трохи, а турячого м'яса вистачить на всю дорогу, особливо, коли його порізати на шматки та пов'ялити. Закоптити гарненько на вогнищі. На цьому запорожиці порішив, повідомивши про своє рішення товаришів.